Valakit megbüntetek. Áll a vonat az állomáson, pedig már tíz perc el kellett volna indulnia. Nagyon hideg van. Az ablak mögötti tájat lassan elnyeli a nedves, ereszkedő sötét. Kopaszfák, fák szántó földek, jégszürke, keményre fagyott égbolt. A vagonokat fűtik ugyan, de az utasok már így is türelmetlenek. Mindenki utazna haza ünnepelni a szeretteihez, és nem értik, mi történik. Már egy órája el kellett volna indulni. A vonat elejéről átjön valaki, és azt mondja, rongálás miatt állunk, nem lehet tudni, hogy még meddig. Az utasok zúgolódnak, van, aki le is száll, de mivel a peronon nincs senki, egy idő után visszakapaszkodik a melegbe. Előttem a négyes ülést egy család foglalja el. Negyvenes szülők, szemüveges, lófarkas kiskamaszlány és egy súlyosan fogyatékos nagyobb fiú, akinek csak a testméreteiből látszik, hogy jóval idősebb lehet a hugánál. Eddig egy óvodásoknak való kifestőt színezett, de most hirtelen lesöpri az összes filcet a keskeny asztalról, és kiabálni kezd, hogy éhes. Az anya szendvicseket vesz elő, a fiájét kicsomagolja a fóliából, úgy nyújtja oda. Szépen egy Zsoltika, a fiú megeszi a szendvicset, az apa közben morgolódik. Nem érti, hol van már a kalauz, miért nem mondanak semmit a késésről, és egyáltalán mi folyik itt? Zsoltikának még tele van a szája, úgy kezd kiabálni, kenyérdarabokat köpködve maga körül. Én vagyok a kalausz bácsi! A szülők belemennek a játékba, papírdarabkákat tépnek, azt nyújtják oda a fiúnak, hogy kezelje a jegyeket. Egy ideig ez megy, aztán Zsoltika felpattan, és odalép a másik oldalon utazó idősasszonyhoz. – Kérem a jegyeket, én vagyok a kalaúz! A néni elmosolyodik, és azt feleli, hogy én nekem már nem kölj egy fiam, én már ingyen utazhatok, mert már öreg vagyok. Zsoltika bólogat, de azért csak vár, és tartja a kezét, mire a néni mégiscsak előhalászik a kézitáskájából egy tiszta papír és átnyújtja neki. Zsoltika töprengve nézi, belefújja az orrát, aztán tovább megy. Taknyos kezével kéri a többi utastól is a jegyeket. Az apa feláll, próbálja megnyugtatni, hogy jöjjön vissza, de nem megy. Az anya közben összenéz a kislányjal. Minden benne van ebben az összenézésben. Aggodalom, fáradtság, figyelmeztetés. A kislány feláll, és a maradék saját szendvicsével az apa és Zsoltika után megy. Zsoltika mérges, odakint már a vécéajtót rúgdossa, és egyenletes kántálással követeli, hogy induljanak már el. A felé nyújtott szendvicset a földre dobja, és azt kiabálja, hogy haza akar menni. Ne kiabáljál, Zsoltika, mert te vagy a kalauz. csititgatja a huga. Mit szólnak az utasok? A fiú most felé fordítja nagy, hátul kopaszodó fejét, és a vastag szemüvegen keresztül a hugira bámul. Megérthette, amit az mondott, mert hirtelen elcsöndesedik, és hagyja, hogy visszakormányozzák őt az üléshez. Hanem amikor leülnek, megint rákezdi, most már elviselhetetlen hangerővel. – Én vagyok a kalauz bácsi, én vagyok a kalauz bácsi! Kivágódik az ajtó, jön az igazi kalauz. Kövérkés, harmincas férfi a keze vörös a kinti hidegtől. Mindenkinek elmondja, hogy még néhány perc türelmet kérnek, az intercity már elengedték, és hamarosan mehet a gyors is. Zsoltikáékhoz ér, az apa nyújtja a jegyeket. Zsoltika gyorsabb, kikapja mindet a kezéből, és szafatokra tépi. Én vagyok a kalauz bácsi! A kalauz egy pillanatra megdermed, nézi a földön a fecniket, aztán észbe kap. Na hát! Nem is mondták nekem, hogy új kollega van a járaton. Nyújtja a kezét, bemutatkozik. Zsoltika is megmondja a nevét, szépen kihúzza magát. A kalauz tűnődik, aztán lekapja a fejéről az egyensapkát. Nézze, fiatal ember, egy vasutas nem vesznek ám komolyan egyenruha nélkül. Legközelebb ne hagyja otthon a sapkáját. Kivételesen odadom az enyémet, de vigyázzon rá. És Zsoltika fejébe nyomja a lapos fejfedőt. Zsoltika megnézi magát az ablakban. Odakint közben korom sötét lett. Jól tükröződik az üveg, és a fiúnak tetszik, amit az ablakban lát. Boldogan körbenéz, vigyorog, aztán visszahuppan a helyére. A kalaúz int, hogy minden rendben, megvakarja borzas fejét, és megy tovább. Zsoltika felnéz a többiekre. – Valakit megbüntetek! – aztán mélyen a szemébe húzza a vasúta sapkát, kinyújtóztatja hosszú, csontos lábait, és elalszik.